Bilbo och hans vänner har efter alla allahanda otäcka och farliga äventyr nått målet för sin långa resa, ensamma berget. En gång i tiden bodde och arbetade dvärgarna här och de drev handel med folket i Sjöstad och i Dalby. Men så kom draken Smaug och ödelade Dalby och intog dvärgarnas hallar i ensamma berget och lade sig som drakar brukar och den stora skatten som fanns där inne. Ända sedan dess har Thorin Ekensköld drömt om att en dag komma tillbaka och helst döda draken förstås. Och på så sätt få tillbaka inte bara skatten utan också berget, dvärgarnas gamla hem. Men det är klart att drakar är inte är så lätta att döda. Så Thorin förstod ju att man kanske fick nöja sig med att försöka stjäla tillbaka skatten. Och särskilt då den underbara kungadiamanten. Hur man skälen skatt från en vaksam och snål drake vet ingen. Men det hade Thorin tänkt att Bilbo Bagger, hobbiten, skulle räkna ut. Det är ju trots allt därför han är med. Bilbo smög in till draken, osynlig med hjälp av en magisk ring. Och tyvärr kunde han inte låta bli att retas lite. Det vet ju alla hur det går när man retar en drake. Och Smaug var inte på minsta sätt olika andra drakar. Smaug vrålade och sprutade eld och störtade ut genom stora porten. För att flyga runt berget och ta dvärgarna bakifrån. Han visste att de var vid löndören. Dvärgarna smet in genom lundören som turligt nog var för liten för draken, och stängde den efter sig. Smaug vrålade. Drakar är lite tjatiga på det viset att de alltid vrålar när de blir arga Smaug vrålade alltså Och flög iväg till Sjöstad För han trodde att människorna i Sjöstad var inblandade i försöket att ta ifrån honom dvergguldet Och Bilbo och dvergarna strövade iväg in i berget Rätt in i drakens hemska tillhåll De hittade förstås skatten Men det hade de just då ingen vidare glädje av Eftersom de väntade draken hem när som helst och alltså måste försöka komma därifrån så fort som möjligt. Bilbo stoppade på sig kungadiamanten utan att säga något till de andra, fast han visste att de letade efter den. Han hade blivit en riktig tjuv, den där Bilbo bagger. De skyndade sig ut genom stora porten. Smaug hade inte kommit tillbaka och de gav sig iväg längs en stig som Thorin visste om bort mot gamla utkiksposten i sydvästra hörnet av berget. Så traskade de alltså iväg bland stenarna på älvens vänstra sida. Till höger reste sig bergväggen brant och stiglös och den ödsliga tomheten kom snart också Torin att nyktra till. Bron som Torin hade talat om fann de nedrasat för länge sedan och de flesta av de stenar låg nu som bumlingar i den grunda brusande strömen. Men de vadade över utan större svårigheter, hittade de gamla trappstegen och klättrade upp på den höga strandklinten. När de hade gått ett stycke träffade de på den gamla vägen. Och inom kort kom de till en djup deld som låg skyddad av klipporna. Där vilade de en stund åt frukost. Huvudsakligen bestod den av kram och vatten. Om du inte vet vad kram är vill jag bara säga att jag inte kan receptet men att det är något keksaktigt som håller sig det ändliga antas vara närande och absolut inte roligt. Det enda intressanta med det är att det ger en god övning i att tugga. Sjöfolket hade lagat det för långa resor. Sedan fortsatte de igen. Nu böjde vägen av åt vänster och lämnade älven och den sydliga bergsarmen stora utsprång kom allt närmare. Till slut nådde de fram till kullstigen. Den klättrade brant upp och de knogade sakta på, den ena efter den andra, tills de slutligen sen på eftermiddagen kom till krönet av åsen och såg den vintriga solen gå ner i väst. Här hittade de en flat plätt utan vägg på tre sidor, men inhägnad mot norr av en bergvägg där det fanns en dörrliknande öppning. Genom den var utsikten vid åt öster, söder och väster. Här brukar vi alltid ha spejare för i tiden. Och dörren där bakom, den leder till en kammare som är uthuggen i berget och avsedd som vaktrum. Men eh, under vår glanstid tyckte vi inte det var så nödvändigt att hålla vakt. Och spejarna hade det kanske lite för bekvämt. Annars så skulle vi ha blivit varnade för draken i tid. Och det skulle ha slutat på ett annat sätt. Men, och ja, i alla fall så kan vi nu ligga gömda här ett tag. Och se åt alla håll utan att bli sedda själva. Det är väl inte så mycket glädje med det ifall draken såg oss när vi gick hit. <här> ja, men den risken får vi ta. Vi kan inte gå längre idag. I klippkammaren skulle det kunna trymmas hundra man. Och längre in fanns det ännu en liten kammare som låg mer skyddad för kylan utifrån. Den var tom och övergiven. Och inte ens vilda djur tycktes ha använt den under hela den tid maug regerat. Där la de av sina bördor. Några kastade sig genast ner och somnade medan andra satte sig i närheten av ytterdörren och diskuterade sina planer. Under samtalet kom de idligen tillbaka till en sak. Var var Smaug? De såg åt väster och där syntes inget. I öster syntes inte heller något och i söder fanns inte ett spår av draken. Men där flockades en massa fåglar. På dem stirrade de undrande men när de första kalla stjärnorna trädde fram hade de ännu inte kommit underfund med vad det var. Om du nu, liksom dvärgarna, är nyfiken på vad Smaug tog sig för, måste du gå tillbaka till den kvällen för två dagar sedan då han slog sönder dörren och flög sin väg i raseri. Folket i Sjöstad höll sig mest inomhus, för vinden kom från den mörka östern och var kylig, men några vandrade på kajen och såg på stjärnorna som de tyckte om att göra, när dessa uppenbarade sig på himlen och glittrade på de släta fläckarna i sjön. Från staden skymdes ensamma berget mestadels av de låga bergen vid bortre änden av sjön, där rinnande floden strömmade norrifrån genom en klyfta. Bara toppen kunde de se i klart väder, och de tittade sällan på den, för den verkade dyster och olycksbådande till och med i morgonljuset. Nu var den försvunnen, utsuddad i mörkret. Plötsligt dök den upp i ett fladdrande ljus. Glöd snuddade hastigt vid den och slocknade. Titta, titta! Där, Där är ljuset igen. Igår kväll såg väktarna hur det flamma upp och slockna, flamma upp och slockna. Så höll det på från midnatt till gryningen- det kanske är kungen i de berget som smider guld Det är ganska länge sedan han drog norrut nu De gamla sångerna visar sig sanna Vilken kung? Det där är antagligen draken som andas eld. Smaug i den enda kung de berget vad jag vill. Nej, äh, du ska alltid komma med dystra spådomar Översvämningar och förgiftad fisk och allt möjligt Det är det enda du talar om Just det, försök att tänka på något roligt istället de var ju här Vad heter han? Uh, Torin. Thorin och hans sällskap Och som det står i de gamla sånger Tyst, tyst. Titta Titta Ser ni inte Vilket ljus Se Hela sken är röd Som guld Kungen Kungen med om berget Hans rikedom är som solen Nej det är smog Smog kommer Hela flod, hans floder strömmar av guld Torrar, det är smog Floden är guld som rinner utför berget Till Smog kommer Rasera är... brovarna, skrängkortarna Till vapen Smog är över oss Rasera brovarna Skaffa vatten Ordna kedja Tyg, tyg och, ty, ty och dyg vi reorganiserar lagningskedja! Nu! Här kommer att behövas vatten! Inom kort såg de Smaug komma rusande genom luften som en eldgnista. Han blev allt väldigare. Och inte ens de dummaste trodde längre att Bard hade fel. Ännu hade de lite tid på sig. enda kärl fylldes med vatten, varenda krigare beväpnades- varje pil och kastspjut gjordes redo och bryggan mot land revs innan dånet från en förfärlig smaug gjöd starkt och skön skvalpade röd som eld under hans vingars fruktansvärda slag. Under skrik och jämmer och rop från stadsborna kom han över dem, svepte emot bron och blev jäckad. Bron var borta och hans fiender befann sig på en ö i djupt vatten. Allt för djupt Mörkt och kallt för hans smak Om han dök ner i det Skulle Dunst och Ånga stiga upp i tillräcklig mängd För att täcka hela trakten med dimma i många dagar Men sjön var mäktigare än han Den skulle kyla av honom Innan han hann ta sig över den Rytande svepte han tillbaka över staden En skur av svarta pilar sköt upp Och smällde och rasslade mot hans fjäll och juveler Skaften tändes av hans andedräkt och föll brinnande och fräsande ner i sjön Man kan inte tänka sig några fyrverkerier Som skulle kunna gå upp emot den nattens syner Vid bågarnas surr och trompeternas gälla signaler Flammade drakens raseri upp till sin högsta höjd Tills det gjorde honom blind och galen Ingen hade vågat ställa upp till strid med honom på långliga tider Och ingen skulle heller ha vågat göra det nu Om inte mannen med den barska rösten hade varit Bard var hans namn Han sprang av han Uppmuntrade bågskyttarna Och manade härskaren att befalla dem Att kämpa till sista pilen Eld slog upp från drakens käftar Han kretsade en stund högt upp i luften ovanför dem Och upplyste hela sjön Träden på stranden blänkte som koppar Och blod med dansande skuggor av djup svärta vid sina fötter så svepte han rakt ner genom pilskurarna, hänsynslös i sitt raseri. Han brydde sig inte om att vända de fjälliga sidorna åt fienden, utan tänkte bara på att sätta staden i brand. Eld slog upp från halmtak och bjälkar när han rusade ner och förbi och runt igen, fast en allt hade drängts med vatten innan han kom. Och återigen göds vatten ut av hundratals händer överallt där en gnista visade sig. Tillbaka virvlade draken. Ett slag av hans skärp och rådhuset föll i bitar och störtade. Osläckliga flammor sprang högt upp i natten. En ny störtdykning och ännu en, och så fattade ytterligare några hus eld och rasade ihop. Och fortfarande kunde ingen pil hejda småg eller skada honom mer än en fluga från träsket. Körar höll redan på att hoppa ner i vatten på båda sidorna. Kvinnor och barn stuvades in i lastade båtar på torgsjön. Vapen kastades ner. Sorg och klagan rådde, där nyligen de gamla glädjesångerna om dvärgen hade ljudit. Nu förbannade folk deras namn. Härskaren själv styrde stegen mot sin stora förgyllda båt i hopp om att kunna ro bort i förvirringen och rädda sig. Snart skulle hela staden vara övergiven och nerbränd, jämnad med sjöns yta. Så hoppade straken. Gärna för honom kunde de alla stiga i båtarna. Då kunde han roa sig med att jaga dem, eller de kunde stanna i dem tills de svalt ihjäl. De kunde försöka gå i land, han skulle vara redo. Snart skulle han tända på alla skogarna vid sjön och förbränna varenda åker och äng. Just nu njöt han av att plåga staden, mer än han njutit av någonting på många år. Men ännu höll ett kompani stånd bland de brinnande husen. Deras samförare var bard, bister i röst och uppsyn. Honom som vännerna hade anklagat för att spå om översvämningar och förgiftad fisk, trots att de kände hans värde och mod. Han var en sentida ättling av Gireon, Herre till Dalby, vars hustru och barn hade flytt från ruinerna Neråt rinnande floden för länge sedan Nu sköt han med en stor id Tills alla hans pilar, sån här som på en, var bortskjutna Hans stridskamrater övergav honom Lågorna omvärvde honom Han spände sin båge för sista gången Ur mörkret kom då plötsligt något fladdrande fram till hans axel han ryckte till, men det var bara en gammal trast. Helt orädd slog den sig ner vid hans öra och brakte honom bud. Med förundran märkte han att han förstod fågels språk. Han var nämligen av dalens släkt. Vänta, vänta, sa trasten till honom. Månen håller på att gå upp. Titta efter gropen till vänster på bröstet när han flyger och vänder ovanför dig. Och medan Bard undrande gjorde en paus Berättade fågeln nyheter från berget Allt vad den hade hört Då drog Bard bågsträngen upp till örat Draken flög kretsande tillbaka Lågt nere Och när han kom steg månen upp Över östra stranden Och försilvrade de stora vingarna Pil, sa bågmannen Svarta pil Jag har sparat dig till sist Du har aldrig svikit mig och jag har alltid hämtat dig tillbaka. Jag fick dig av min far, och han ärvde dig från sina fäder. Om det är sant att du har kommit från smedjorna hos den rätte kungen nedom berget, så flyg nu och var snabb. Draken svepte längre ned än någonsin. Hans buk lyste gnistrande vita vädelstenar, utan på en enda punkt. Den svarta pilen sköt rätt ut från strängen, Rakt emot gropen till vänster på bröstet där frambenet var vitt utspärrat Inträngde den och försvann med hulling, skaft och fjäder Så våldsam var dess fart Med ett vrål som bedövade människor Fällde träd och splittrade klippor Sköt småg flammande upp i luften Vände på sig och brakade till intet jord ner Rakt på staden föll han i sina dödsryckningar förvandlade han den till glöd och aska. Sjön svallade dånande in. En bred flod sprang upp, vit i det plötsliga mörkret under månen. Ett vinande, en forsande virvel och så tystnad. Och därmed var det slut med smaug och sjöstad, men inte med bard. Månen steg allt högre och vinden blev brusande och kall. Den formade den vita dimman till bångnande pelare och jagande moln och drev den västerut att sprida sitt rasor över träsken framför mörkmorden. Nu syntes de många båtarna som små svarta fläckar på sjöns yta och med vinden bars rösterna av sjöstadens som begrep sin förhärjade stad och egendom och de störtade husen. De hade dock mycket att vara tacksamma för om de bara hade tänkt på det. Men man kunde knappast vänta sig att de skulle vara det just då. Tre fjärdedelar av stadens befolkning hade åtminstone undsluppit med livet. Deras skogar, åkrar och ängar, boskapen och de flesta båtarna var i gott behåll. Och draken var död. Vad det innebar hade de inte fattat ännu. De samlades i sörjande hopar på västra stranden, huttrande i den kalla blåsten. Och deras klagan och vrede riktade sig först mot härskaren som hade lämnat staden så snabbt, medan det fortfarande fanns en del som var villiga att försvara den. Han kanske har sinne för affärer, särskilt sina egna affärer, mumlade några. Men han duger ingenting till när något allvarligt inträffar. Och de prisade Bards mod och hans sista mäktiga skott. Om han bara inte hade blivit dödad, sa de alla, skulle vi göra honom till kung. Bard, drakdödaren av Girions ett. ackat att han är död. Just när de sa så, steg en reslig gestalt fram ur skuggorna. Han var dybelöt. Det svarta håret hängde vått över ansiktet och axlarna. Och en bister glöd lyste i hans ögon. Hända! Hända! Hända! är kung som talar. Vem är kung Vad? Vänta lite, får jag säga? Var är draknatten? Hur vänvad här? Kung I ettling till Gyrion, herrre till Dalby, låt kung Vad återvända till sitt hem för gareke. Vi i största vi valt våra härskare bland de gamla och visa, inte bland krigare. Men Dalby är nu befriat i någon badstaplhet. Låt honom vända tillbaka. De som så vill kan följa honom om de föredrar de kalla stenarna i bergets skugga framför köns gröna stränder. De kloka kommer säkert att stanna här och hjälpa till att återuppbygga vår stad. Och i sin av tid åter njuta av rikedomar och välstånd. Men varför, kära folk, varför får jag all skulden? För vilka fel ska jag avsättas? Var det kanske jag som väckte draken i alls hem? Nej, nej, det var inte jag som lockade hit honom. Vilka var det som fick hjälp av oss? Och lockade oss att tro att de gamla sångerna skulle bli verklighet. Varför sorts guld hade de skickat ned för elven? som tack för hjälpen? Av vilka tycker ni vi borde kräva ersättning för skadorna och hjälp åt enkorna och de faderlösa här i staden? Av världarna! De gjorde det! De sen olyckan över oss! Dorar! Varför slösa ord på de olyckliga varelserna? Säkert möter de sin död innan smag kom hit till oss. Nu är det inte tid att gräla eller planera stora förändringar. Det finns arbete att uträtta. Senare kanske jag tar dina ord på allvar, herre, och drar norrut med dem som vill följa mig. Så gick Bard bort för att hjälpa till med att ordna lägren och ta hand om sjuka och sårade. Men härskaren såg för grymmat efter honom, och blev sittande på marken. Han tänkte mycket, men sa lite, utom när han med hög röst ropade på folk som skulle tända en brasa åt honom, och ge honom mat. Bard fann att överallt där han gick fram, spred sig en liten löpeld, talet om den stora skatten som nu låg obevakad. Människorna talade om den ersättning för allt sitt lidande som de snart skulle få genom den och pengar över att köpa dyrbara ting från södern för och det livade upp dem mycket i deras nöd och gott var det så bitter och svår som natten blev Tak över huvudet kunde bara skaffas åt ett fåtal Härskaren hade fått det och det fanns lite mat Inte ens härskaren fick så värst mycket Många av dem som oskadda hade sluppit undan stadens förintelse blev sjuka av kyla, veta och sorg den natten och dog sedan. Och under den följande tiden rådde mycket sjukdom och stor hunger. Under tiden tog Bard ledningen och gav order som han fann för gott, fast den alltid härskarens namn. Han hade en svår uppgift med att styra folket och ordna med skydd och husrum åt dem. Antagligen skulle de flesta av dem ha förgåtts under vintern som nu i hast följer på hösten om inte hjälp hade kommit. Men hjälp kom snabbt. Tibard hade skickat ilbud uppåt älven till skogen för att be skogsalvernas kung om bistånd. Och dessa budbärare hade mött en här som redan var på marsch den det bara var tredje dagen efter Smaugs fall. Alvkungen hade fått nyheter av sina egna budbärare och av fåglarna som älskade hans folk Så han visste redan en hel del av vad som hade hänt Stor blev uppståndelsen bland alla de bevingade varelser Som bodde vid gränserna till drakens ödemark Rymden fylldes av kretsande flockar Och de snabbflygande budbärarna flög hit och dit under himlen Vid skogsrikets gränser hördes visslingar, skrik och pip Vida över mörkmården spreds nyheten Smaug är död Löv prasslade och häpna öron spetsades Redan innan alvkungen red iväg hade nyheten spritt sig åt väster Ända till dimmiga bergens fureskogar Beon hade hört den i sitt timmerhus Och orkerna höll rådslag i sina hålor Det blir väl det sista vi hör av Thorin Eken skölde, kungen Han hade gjort klokast i att stanna kvar som gäst hos mig det är en ond vind i alla fall, tillade han. Den bringar inget gott till någon. För inte heller han hade glömt sängnen om tros rikedomar. Så kom det sig att Bards budbärare mötte honom på marsch med många spjutmän och bågskyttar. Kråkor flög i stora flockar över honom. De tänkte att nu drog det ihop sig till ett krig vars make inte hade förekommit i de trakterna på lång tid. Men när kungen hörde Bards böner fylldes han av medlidande eftersom han var över ett gott och vänligt folk. Han ändrade därför marschriktningen som förut hade gällt berget och skyndade neråt åt älven till sjön. Han hade inte båtar och flottar så direkt åt hans här och soldaterna var tvungna att ta den långsammare vägen till fods. Stora förråd skickade han dock i förväg på floden. Alvred med ett tid snabbfotade och trots att de på den tiden inte var vana vid att marschera i de farliga trakterna mellan skogen och sjön, ryckte de hastigt fram. Bara fem dagar efter drakens död kom de till stränderna och såg stadens ruiner. De blev väl mottagna som man kunde vänta sig. Människorna och deras herre var redo att träffa vilka avtal som helst för framtiden som tack för alvkungens hjälp. Deras planer var snart klara. Tillsammans med kvinnorna och barnen, de gamla och svaga, stannade härskaren kvar och jämte honom en del hantverkare och många duktiga alver. De sysslade med att fälla träd och samla ihop timret som hade skickats ner på elven. Så satte de igång med att bygga många hyddor vid stranden som skydd mot vinterskölden. Under härskarens ledning började de också planera en ny stad som skulle byggas upp ännu vackrare och större än den gamla, men inte på samma plats. De flyttade norrut, högre upp på stranden. Efter detta fruktade de alltid vattnet där draken låg. Aldrig mer skulle han återvända till sin gyllene bädd. Kall som en sten låg han där utsträckt i det grunda vattnet. Där skulle hans väldiga skelett under långa tider komma till syns vid klart väder Bland ruinhögarna efter den gamla staden Men få tog dess över det förbannade stället Och ingen tog det dyka i det iskalla vattnet Eller hämta upp edelstenarna som föll ifrån hans ruttnande lik Men alla beväpnade män som ännu förmådde det Och de flesta i alvkungens truppstyrkor Gjorde sig redo att marschera norrut till berget och Solunda passerade täten av hären Bergspasset vid sjöns ände och marscherade in i det öde landet, elva dagar efter stadens fall. Detta var tjugonde delen av Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britt G. Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regis Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättade var Jörgen Sederberg, Torin Åke Lindström, Balin Håkan Orlén, Bard Tord Pettersson, Kungen av Sjöstad Jan Blomberg och dessutom medverkade Gustav Ilander och Manne Grinberg.